بسم الله الرحمن الرحيم باو ماجا فی اسبال الازار دی باب کی دا مسل ذکر کای شلنگ شو پرتوگ شو پتولن شو دا ترکم ز پوری اوقدول فکار دی سړو دا پار سوکم دے زنانو دا پار سوکم دے م دا ده چې لګ یا پنو یا نورم داسې ساادې شو پړ کې شو دغې شملله په بهتر دا د چې انسان تر په ساف پې دا ب او دغې نه خ لاړ پهځې نوسی تر پړکوو کې کابینو کووري رايک باندې په دې طریقې سره چې غایب او مغایک داخله نه ده غایب او مغایک یعنی پړکی او پټاینا او کدازي سوکुकी نو پدې کې ګناہ د کتابونو لري څو د تکبر د وجه نه کوي په دې کې ډبل ګناه جوړه تکبر ګنا شو ايو داپین سیخ کټکل ګنا شو او که څوک تکبر د ودی نه نکینو بیا هم دغه غنانه نه خلل کیږي انسان کینا فرمانی کوي المه د تکبر هغه حد کی نه را نو کراحت پر کی بیا مشتي او که چرته څوک صاحب د عذر وي چې قصدن نکي خو با ساغه لنګ دا غټیږي نه پر توګه دا غټیږي نه نو څنګه چې دا ابوک صدیق رضی الله تعالی او بارک رضى دا هغه ته دن موږ ردانې کلیو چې بلغه وته نو بشکشتوبه وایته بار بار واجبات کول او رټي کو قانون كتب وایته نو نبی رسول الله ورته فرمایلی وو چې دا خپل نه چې د دې لپاره د تکبر د وينه کیت معذوری او داسي د کتابونو له کلامي دراري او غیر حواشیو کې لري علی رزل <سؤال> او تر نو او چونه غلنګ <سؤال> به هم نټینګ اب هم کته خویدو وای دا وی وجه دا و چې دا اخر ته سی بارته وتی وا د دې وجه دا غلنګ نټینګ دی نو دا حضورش پر دین اله وا د پین سودا جایزر نټینګ دا مسله ابن سلیم وی لهول کې مدنی ته راغله او تر مخ کې ونور مایو سړے ودیته نبی رسول الله تي مراد ده استر الناس اندرایي چې واپس کې در خلق دا غذرای نه یقول شین دبسنوی الا سدروانه مگر دیو وداغنا واپس کې دل قلت مای منھا ذا نسوتے قالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله مرته تاریل سلامی اید الله رسولہ بودوز اللہ ملاسی خبره وقرم حالیل قصدید اغبتا وعلیم سبقتا ناستیم درث سبیاء ورسولہ مرتين یا رسول الله قال اوی لا تقل علیک السلام علیک السلام وای پاینہ علیکم السلام تحیت المید علیکم السلام چې الله خدا مړو دے سلام دے یہ حیلت په زمانه کې بهودہ سکول آداب او توخود ګورنی او سلو نه زلتی نه سیب او تخه قولوا یا السلام علیکم سلام دی پتا قال نو یقولتم انت رسول الله تعالی پیغمبر اغلی ویانه رسول الله اذا لا رسول یما وذلت وحی بیان نبی نے سلام الی زی اغلی ذات بکنزورن کرے چورسی تظرفداو توتے رو بلی کشف وان کا لری کوي دغستانه و کا مسنتن او کچرته ور دی تا کال نقات صالح فداو توتے رو بلی ان بتحالک راذرونی دغتال پارا وإذا كنت بأرض قفر أو كلت طب يظمك خالكي أو بلات مبيبان كي فذلت راحلتك استصل يرجشي فلاوت وتروبني ردها علي ماذا وافسك يتا قالا وقلت مري قلت هندلي ان قال النبي عليه السلام ما تبنى احد ردي بده موي تا نو ګوره دیو چعملو لوي فما سبب تو بارا حرا ولا عبدا ولا امير ولا شت ذي خبري نه پس ما ردي بده ندي ويل ن ازات تا نو غلام تا نو اختا نو غديد غديد نو راتوي چولا و ان تقلم کو ان تممون بتون خ و ان نظالی من مع ت کل کو ان تممون بستون ک وجه او دا چېته خبری کی کې د خپل رو داال کې چې کولاون کې یغ ت خپل ان نظالې من معوطته ک اور پای زار ک خپل لنګ پورته ایران است ساق ترجمه الباب صدق تعلق ساته ترنیمی پاندي پوری پي نابه تکين كارکه پيل کا بين پر کو پوری و هيا کو اسبال ازار زنه ساتد ولندول د لنګ ف انها من المخيله لره تکبرني وان الله لا يحب المخيله قال لا سبحانه وتعالى تکبرن و ان امرؤ و ان امرؤ شتم او کیسله تا تر دي بدي وي څنګه لريته کوي وايي هر کاله په د تا کې پيږي فلا تعيرهم بما تعلم فيه نو توله په غور مار چې دې کې پيږي په ان ما وبال زاري کوي يكن وبال لدي پد بل دې یو متن په طریقه او ان احراجانه ان اتعاهد ذلك نبی اسلام شکل ادا په بیان کې څوک راکاږي خپل جامات کبر دوج نه الله ورته نه ګوري د قیامت پرز نو بکرځه وې چې جماعت لنګ یو جانب چې رښتکی مگر کزداغي نگرانی کو انبيي السلام ولس من يقالو خيالاتني دا چانچ کي دي دربط قبر سرستا مجبوريدا او كتاب سبيانوش واه طبيب قال حنا السلام رضي من نزار او فقال رب الله ان ذهب وتوظف وذهب و توظف وذهب فقال ان يذهب و توظف قال له ان يا صندوق مالك عمل توهين دو دمه اورینہ بُکانہ یوه کلیو اوت دیدار وینا اسلام تعالی لا یقول لا یقول فلا حدیث ما کی درسو رواه نکی وجود غوری قیامت اورز په نظر د شپږت سره نبی تسکی کوي او دوله و دردون کې زابي مې سوق د الله پیغمبر پتاغې ز رديو خو تعاون او خساره او خبر نبی عليه السلام دې کړتو ما بیا نه تخصي وي نبی عليه السلام المسبلو زلون دونکې لنګو پرتګ لرو المننان او ذات کوونکی ولمنفق او خرجونکو پهل سامان ربل حلف للقاذب بدروجن قسم او قال الفاجر ما صد يوم نالمذبل بكمر او واي طلع حدث وسن قال عدم يا اخي عن طيان عن اعمق اطريماني من ممكن انه فرقعت من فوق انا ذن الذي توثم هذا والا من بلا يوثي امن لمن نوره كيف تشوفو دغه دي باتي قال عندنا قال عندنا واهم يعني ايان عبد عبد الملك يعني قال حدثنا شوم سعدنا عن ماكن وجد تغلب قال اقربا اخبرني اذن وكان جديد الذي الله الله بشير وي اذا بشير ما تا خبرنا كلي وكان جليس النبي درداء او دا جليس تا بو درد او جليس سړي خاص مجلس کې خاصتون کې تامشيري خاص او قال انه ايګانم بي دمشق او دمشقي رجل ني او صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دا صاحبنا بي السلام يقال له ابن الحنبليه قال ابن الحنبليه او كان رجلا متوحدا او د یو سره یو aziwali اختیار کې متوحدن یو aziwali اختیار اون کې ایو azik له شوهه مقصد دې چي چې خاتمه نه قلما یو جالس الناس دیرکم یو دې نه سره خلکو سره کول انما هو صلاه یقینا دې چې له مشغولتي مونږ فضا پرغه کلب چې پارېږو نو پاین انما هو تسبيح زیادت تصدیق تحمل مبالغتا دم مشغول بتصدیق تکبیر تدریج خپل اهل تبراد قال نو يبمر بنا تیر ثم نونا نب الدردام نب دردار جاه سرو مند چرو انه قال دردانو ونه دردار جاه کلمه تنفع ولا تدرك یو خبره اورته یو کلمه مون د وایته مت پیدوره ست از روان الله عربیان دونه کی تلکې تاسو چې دراشي غوښې مدینه منوره کې بیا مې ځان خو په دېر دیش تلکې وړانده چې مونږ ته پېدوره د تاته په کې نه وي دغه ډي ال چې تاسو چې د سره مېلاو شي په سعودي عرب اتاد خبره کوي کله مېسج لو سمعت فيل ورد الورد لو سمعت نغودي شي دا خبره کوله كلمه, كلمة تنفعونا ولا تدرك مزيجي. قال اباص رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه تن ليغل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسريا فقدمت نوراله فجاء رجل نوراي وسليمون وهو فجلس في المجلس مجلس المجلس الذي يجلس فيه الرسول بکنی بیر سره موږ فقال لرجلينا نديسري دو یو سري ته اراجنه هیڅ دغه خاطره ناسو لو رایتنا کچریتامون د دلوی پینهل تقین کریشم میلاو شنه نم ولادو دښمن فهمل فلان فلان کیسری زبان دی دښمن اوهلو او تیوی حزومن نیوان الغلام الغفاري كانت تنجية افري between us and us, لم تفعل جمال super dark animals. كانت الطرح heraus kapita oh wait haz words ف Bels girl is at a xi' كيف saw في things how come I speak it's scar ah向 your sahaja We can account ما راده الا قد بطل اجره زمایرا خیال پدنه نه مګا چې اجري ختم شو پس سمع بذلك اخر و ذا خبر ربو وريده قال غمار بذلك باطل و پرې تو پروانه نه پټنا زانه دوان خلق پځی کړش رسول الله صلى الله عليه وسلم تردی جنبی علیہ خبري وريده نبی رسول الله الله لا باس ایوجر ویحمد تعجبی خبره او چې سبحان الله هیڅ پروا نه شته چې تا اجر وکړی شي او په تمورش وراይታ مندردان ما ولدا بو درځنه سور بي زاليك خوشاله شو پری نبي ني اسلام دا هغه چې کم چا خبر کړی و کنه دشمن ته خلک دي دي خبره کوي چې نه کې خوبې دي قبلي کوي دشمن ته پکې نه نوماوند ابو درداج خوشحال <سؤال> شوه دا وريدهغه چوتکوري ابن هند بن عمر ابو دردا كاتک او چې دا خبري ودو نور مير شو ترې ور نورو وروته راخوكي دزي وراخوكي ته خوشاله نه كن فجاله شروع ير پورا ته پرتګوس پر سر اېري هيده او ويقول وي انت سمعت ذلك من رسول الله توردا نن دا رسول الله سلام الله عليه وسلم نه ويقوله نعم اما زال هميشه بو دردای یویو جواب وکوه یاله د دا کلم حتا تردی انی لا قلو زمم لبر کنال رکبتای چیده کینی پخبل زنګنانونه وروک علا رکبتای دمن چې زنګنانې دومره پر تک لل پر تک جمعی پری زنګنانو د دې لپاره چې نی وکي ناس دومره راځي هغه ته ورا خوښه دی خبرو کری زانی دا یو خبره او دي دي کې ان المعبود ان قد قدبالغ بالسؤال اني من الحمزليه وقرب منه قربة شديده حتى اني لا اقول ليبركن المدرداله ركبه ابن الحمزليه داغه څنګه نننه کوي دمر ورني ديش دې دقت نکني شو اې دا ما نکړ قال دعوي امر بنا يوم اخر بل ورسول من تنبيه بن الحنزليه فقال له بالدردانه بدرداوه دي شري متن تنفعنا ولا تدرك خبره ورتبيا قال انه قالنا رسول من تنبيه بن اسلام المنفق الخيل كالماس يدي خرج كانه پاس تنباني پشان دا او وګړو کی ديخ پرول خرج كانه پاس تنو پشان او داود کي لري لاسنه فل ربي صدقه تي بسدقي سرا لا یاقبيدو همم چې ن را بندوي دي دوړو لاسون لرا لا دویمه خبره ه ثممه م مینا یو من آخر په قاله مدر مت تن فونه واللهته دررک قاله قالهنا رارسول لله ص الله عليه وسلم نمررهجل خوېملسدي ډر خ د خوې مسدي ل الله طولو جمعتي و اثبالو ایزارري في هطرجم خو ک د سونډ نه او دلند ولندنده کدانو نو درخاله لري نو طالب چرتمن طالب ته خبريو کي وي يو وداغه دي نه خطر دي سنت نه نه ودا دي نه نه ودا دي نه السلام خبر وکړه و غزا علي کي خريمن لا خبر خريم ته ورسينا تعجل من جلتي وکړه فاخذ شفرتن چاڑای رواغی سقین چایی تا بلا جو سرحاری گی چاڑای رواغی سفا کتابی ها جمعتا ہو کدنے کلپاغی سرح پل سندین رئی لاؤ زنہی تر غگون و پوری وقت سر تر سواری گی ورپای زارو پورتی کوخ پننگلان سایتی ساقی تر نمد پندو پوری دا بالاکی سشوادری ترجمت اللفاق سدا تعلق سایتی سم مر بین یو من آخر پقال لہو ابود دردہ تن تننا والته درروه قالهسم رسول الله سره خوو نو سلام پرما نه کوم <سلام> قېمونونهله خوا کوم تا سر رادن کې پخپلوورنو سفر نه روانو نو پاسې ې حاله کومپنی ک کوي واصلې اوي باتې مپل کوي حتاتكونو کا ان کوم شتناس تر دی پور چې تاسو شي و کې تاسو خااللو نه خلکو کې امام خان تک هون دي نه وانه دازي خيسته او ممتاز کاري دا تاسو ته حساب دی وروه کې تاسو باندې نه اله دازي تاسو خپل ځان ته الله تعالی ده یحب الباشه و نتپاوش یقینا الله تعالی او نتپاوش پاش هغه ته چې غلطي خبري کوي خدای هغه او ته چې دې ته باندې هغه وګدلیک قال ابو النبی شام قالت کوذک شامدی فی الناس ینه خپل ځان مجادبد نه کار کوي چو ځان مې خچګم د دې کې خام مجدار بل الان ځان وته ګډور نه کار کوي ولاله عيال سره سرګه کوا خوشاله دا خبره مددشت مدریت تم راځي صدکه تک تک مکو غسیل آزاد راځه جنې تر نو غزان څخه پکړای چې راځي نو صد دې ماته خر مثال چرت تر او ماجا پکوري وی قالحتنه مطلب ما بلحنه امره حواره حتنه امره يعني په طریقې سدې يعني ان الطبيع الاول احق الوانه عن طيبه ثابته على متاع انا فنال روح الاولي الحديثين على الغراز قال اننا طارق وصدق وسلم قال الله تعالى اكبر يا الهي والهي والهي والهي والهي والهي والهي نبی علیہ السلام فرمایلو <سلام> چلا سبحانه و تعالی فرمای حدیث قدسی دے الکبریا اوریدائی تکبر زما چادر دے ول عظمت بڑائی لیوالے ازاری زما لنگ دے نو تعلیم ساتید ذات د الاسر او دا ول صفات الله جل شانہ د خلق د کوئی د پار الله سبنی او دایسی ویچی زمان کی بریعہ دا د ماهر پارا یوست بخاصل عظم دے لکه څنګه چی او داسې انسان اینسان چاگر شریف هغه دو کسی مالی باساغن بیو براو برلان دی و بر و عظمت کی دا لاغ سفات و لیوائل طرف تی اشارہ دا ازار و ریدا سے تابیر کرنے دا کنی دا وست بخاصل لیزنی چی حقیقی دا اللہ پارا سادر دے و لنگ دے په من نا ځانیوا د من همڅوک چې اخلی زمانهې په زور د چ وخت نه دا خو زماې په اوزې او شو کو ځان ته را شو کوی نه په ضبط تو وپ نار ځې په کیا ور کیاو ک د ما سره ځان شریک دغ ظم داره چله ور کیاچو یا زه دي امور نظام سيترل انسان دې ماجت کمزور دي نو دي راځي یو وان کې انسان چې له كون دي کېد تر کراش نه به سکارم نه دي کېږي ته بورته ضرورت دي دې کې ندان خپلن دروند سوچو کې چې دا جل شانه هدا گندګي دم پټي ټي اوس کله کې استاده خلق ولا کړو د بد بویار دي ترته مې ورسه اٹي څنګه فاطمه دي دي بلهو جاني به درلغه دي کولاو کړو لار پردي د رويسي ويسته کې انده انسان ډېر کمزور دی مونږه جزانا وجه الله وك الله واه رب رحمت الله و صلی الله علیه و سلم یا لنا عائك علی مقدار د دې نه وريته کبوري او نو داخلي غور ته اوس وګ دا پرلیک مستاز تم درد د جاني نه وري ايماني متکبر دمر یو قبيح صفتر انسان د پارچ جنت نه لا منکو اگر چې زمونږه هني سنت الجمان د حدیث کی تعویل کوي چې دین دخول اولي مراندې یا اوسوک چې دا تکبر لره حلال ګني جایزه ګن قال ابو داود راوغ القسماري عن الامش مثله يصلى على حضره محمد صلى الله عليه وسلم قال حضرنا ابو عاصم قال حضرنا هشام رجل ذي صراي محبب الي الجمال جمال چه پستن کلیشوی ری ما تخایص و اواتی تو منه و ماتر کلیشوی ری مینوی دن ما تراحو چی تهینی حتی تر دی پوری ما وحیبو زنو خمحی فوقنی احادی چه پورتشی زمانی اوکستان اما قالی ایوی بی شراکی نالی پتسمی ده پیزار زمان سرا ایشی بی شیستی نالی وی د ده پیزار دام نقوم چی ده بلچه زمان خیلی نو خبر انده چې په ملکبري زاليكه په ځوبره تکبر نوي قال <سؤال> نبي عليه السلام فرمایل نه ولكن الكبر الکنتکبر من تکبر داچد بد تر الحق غمت الناس چا غا دي که که حق لره د پک حق لره او سپګنی خلق لره یعنی تکبر دارے چتا تیو حق خبر معلوم شوا او بیم ترہی نے انکار کی عوض بزرگوں نے پرمائے ہیں و جو پرمائے تو پھرمائے وہ بزرگ نہیں سمجھتے تھے اید اللہ مانتے ہیں علم کولی خاصت اللہ تعالی بزرگ خطا کی گئے دیر زیادہ دغفتوں نہیں شراتے بدنت سپکتل یاقوب نه سب سپکتل مرز رجال باس نور شویند سپکتل دید تکبر تکبر تارې نه شو نو مقصد دا چې پاکی جامیه او تل تکبر نه رې پاک بدن ساتل تکبر نه رې زیب وزینت ظاهری کول په دودو شریکي تکبر نه رې تکبر دا دغه خبره حق نه کول اوچات اسفق کتل چلقت بچکر آید عمل های نکوهی د بریدار تا زمانہ بسی عروض چلقت بچکر آید و تصبیحم و رقا خدرازی عمل های نکوهی د بریدار حاجت بکولاهی پشمینی داش تنیت نس درویش ات پتباش کولاهی ته تری دار وی کندونه دا کندوری مندوری دا بتات فکر شو تسپی او ګډړی خپل ځان د غلط امنش کومه پاکستان حاجت بکولاهی پشمینی داش تنیت نس... نس... <Coalition> دی ورو والا جامو غوته د پیران ملنګ نه و دي کوم خپل تکبر د مليانو کی طالبانو کی خپل تکبر دی د لاباتو ضرورت نشته درویش سپدباش کلاہی تکریدار درویش سپته او سر ټوپې دروسیانو لره خو جو پتا کی صفات د درویش را دي دا شاید بعضی خلک و نه اگر ای ظاهر خلې با تکبر نه تکبر ځان شه کله کله وېچې ځړې جامې وې ترې کیندا ورته قبر نړک او څلې وتا د خې ځاې ابو ذوالفقار غریب په دې ته قبر دوه وای وای باوون پی قدری موزیل ایزار باو بیان دم اخدار دزید دلنگی جدا دلنگ زید با کم زید من دیکی دا حدیثی کرکلی ری علی ابن عبد الرحمن نقفلت لار عبد الرحمن نقفلقی چماد ابو سیدی خدری انتپوس پرو دلنگ بارک فقال اغیویال خبیری سکتا پا انسان بانیب واقع شوئی او پیخ شوئی وز ګور دې دې کې دا فلسفه ټوکلو دا تکبر په وجه نه دي چې جن دې تکبر کې دا صفت کې د خپل اوکللو دامن دې د پاره د وکلو چګه دا خبره خسي ووري قال رسول الله اسلام حضرت المسلمین نبی علیہ السلام فرمایند لږه مسلمانې لا نسته تر نه پړې پورې ده ولا حرج او څه حرج ګنا نشته او قالا جنا فيما بينه وبين الكعبین اس ګنا نشه باسي کې دی او د کعبین په منځ کې ما کان اثقل من الكابين فهو بالنار کم چې په پړکی نه لاندې دا پورتی او منجر ریزارو بترن چا چې راخو په لنګت کبر پوج نه منزور الله لې اللهورتن ګوري ونزر ده شفقه او در رحمت سرا علی باربه داروالتقدیم امام منذر بن خالد که یالا لنگ شو قمیص شو پټکې شو کرټه شو او درسي دا دغه شو د پټلون شو د صبح ژوند منذر رمني یل من ذل اله یوم القيامه اه سولادا صلی اللہ علیہ وسلم پیدای قویب این کمیسی لنکی چی کته اقبار پړکو ته کمیس کم این دوم رو پیدا نکتا کسی کتا ورسی پڑکو تا بیاندیس کدارن اکراموی کدر لیدنی وبدلائی نیباس رزانو حمال را چا کلنگوهو پیدا ونی خودحاش تکیذاری فلو دخلن من مقدمه دماغ کی طرفنا الا زهر قدمی تشادر ف ويربع قرت کوئی من مؤخری درسه طرفنا تذگی تین سی تو کون بازی کہ میستون ہے کہ دماغ کتابی دی تو قدرت اور اشی پر سری جنی نیباسونم داسیری ہندوستانی نیباسون بازو ناو موان تیلیمت تاریزی هلی ازرع دا قسم لنگولی وحید ناوی چمالی دلیو نیبی اسم چی دا سلنگی یو ممکن نیبیلی اسلام دا سلنگواریت پارد بیان الجواز ناو دگا مرتبہ دا جواز نو نرغ بہترم داری چی تر برا کنپ بار کنید ناوی آغا تراب باب شاتک بشاتک پرتکیو وایعقل او نیبی اللہ لئمانس نحساو ذکر کئی نبی علی السلام لانتوی لرے پا اغز نانو جیزان مشابه کوئی لانتوی لرے نبی علی السلام پا اغز نانو متشابه کون پا اغز نانو مشابه کون کور زنانو نبی رجال صلو صلو صلو والمتشبهین فا اغا کسانو جی مشابه کی خلزان من الرجال لسن بن نیسای زړو ته پار د زنا نو بس دا ممنونه زنا نو ته پار د بس دا ممنونه سی س باندې کی ها وي قالانو زه نه خليني دا نه ابي انا بيرو دانا رسول الله صلى الله عليه اتا ادر و ادرکا دنگوری چیز لغیر چلوولی دیکھا تکتران تولا شبه تکتر چلوولی که خوب بولو سورزی لانتوی ری ریل اللہ پیغمبر الرجول پاس ریبانی البسو چاہون دیلی بسطل مراتی لے د زنانو اپاخذ چاہون دیلی باس نہ سڑو پروس zdję чисğı د آرمان عادم تلاو عین بيت اكون آئشه آپ Labor אחما سطح و ان دوصم تجلوس خلواه الام بس نظام او ś او سورا میکنسات رمانية قولاءار نا من باب في قول لا عطال ان عليه الن په خپل الله کې ځان مانیبرانه د دې کې خپل غټ ځای دی دې کې دا حدیثونه ذکر کړل او الله شیر نه حدیث ته مزمون دار چې د انصار د جنانه ذکر وکړو اسنت علیه انه ځفته او د حدیثه مخه مجرد ته شوې ده کتابه طهارت کی 14 دینه مسلو ته پوس وقالته له انه ني बारे که معروفه خبره وقالته لما نزلت سوره النور كل جناز سوره النور آمدنا يقص قيل حجور وقال حجوز کمر بندنوتا دا حجوز چې کوم دې زنانو باقي ملکونو ګراسي چې ملان د ټو ډوپټه شنتاوي ايته حجوز اذا حجور فشققنهن فشققنهن ناغيث لكيب اتخذنهن خبرا دا غینه پړونی جوړ پلو معلوم شې چې پړې کې دي امکانو چې پړونی جوړي سروسته کې دا حدیث چې مستنی پروړنه نو دړي تعلق دړي باب سنره فکر مشته تب کارداو چې مستنی پرست ذکر کړي قول قولی الله تعالی او ابن ابي خمرهن علی جنین ذکر سورۃ النور ایت دغه غره خو دا خو سورۃ احزاب ایت یذنن من جلابيبهن هغه یو حدیث قبل پریخ دو به قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن صار المعمر بن حسین بن صفیہ بنت شیبه عن ام سلمہ قال لما نزلت یذنن علیهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار کانه لارووسی ان الغربان من الاکسیا ذی وذریباب تعلق شته او میسلمره جنوی چې کله ناظر شو دا آیات ابن علیهن جنان د انصار وتی ګیګری په سرنو باندې کارغانو دغه سادرون څنګه سادری توري وی توري وی ددا روانه تاوی کارغان روان دي کوستان جنانو کې هم د پردی نظام ډیر خیر ټیټ ا دا روم د وزیران پیګیدې ټوري صدرې وې زانه تاوکړې ا دمر اجازه پردہ کوي و ساده پټنی شو مخ کیو نو وس کی مونږ نو کار به کولو کوله لیکن ځانه و مخ چهره نشول پردہ کی بابا سپټه کور او ارس نو چې دا چې رواني رګدار نرسه انصار چی څنګه ونیځو دا هو د ترن تور کارې د تبوځه کار غوښته ا دا و په دې په رواني ها لو باهم في الله تعالى و ادري بنى خمره حنا صورت النور ايات دیکھ دائشیر دنها حدیث کرو چالا <سؤال> درہ مکلی پسنانو دا محاجراتو اولو باندی چکل نازلشو پر اللہ پاکو لطریبن بی خمری ہننا اللہ جیوب بی ہننا دایت نازلشو نشققنا اکنا فا دیو سیرکل ترپونا او ابن سالی اکسا اکسب تمام د پهل وروتیه نه چادر په ختمر نبی باندې پړونی جوړتل ان ځان په پټ کړو په حدیث کې نسو الانصار وی حدیث کې نسو المهاجرات دې مقصدمدارې چې په یاد باندې دوانو عمل کړو هم مهاجرو پی عمل کړو او هم پرې باندې انصارو زنانو عمل کړو مسلمانانو الله سنوله بقرہ دی چې عمل کوي او دا نظام جاری و ساتي یی دوهونو حد کی ته حجاب او د پردی مسله امام بخاری ته حجاب مستره ذکر کوله کتاب الاستیزاد کی او زمو مستن کتاب اللباس کی ذکر کوله د لباس ردی ذکر ډیر مناسب دی ځکه به پردګی چې راځي نو پادم د لباس باندې راځي دیوژن ذکر امام بخاری کتاب الاستیزان کې دوه حدیثونه ذکر کولنی یو د عائشې نه حدیث ته وبال قومي سلمره د له حدیثې عائشې نه دا عائشې نه حدیث کومې دغه تعلق د سوده نه سره د ابل د انس نه حدیث کې د تعلق د زینب نه سره پدای کې د حجاب مسله ده زینب بنت نه اتو ده شو انسه نو وي سره ټیم کې نبی داوت ته ولیمې کړو زینب بنت دیوال تر په خلق راغلو چې کلی خوراکو کوو به نه پاس دینه اسلام بارته وتو شاید چې داخله کوزي دراله بیان او اسلام بیا بارتو شرم دوج نه او تصویر نشو نو پدېو ځوان دي بیا نبی اسلام او د شیر نه دا خلک څنګه پوشوونه نبی سمراغه د دوی باندې زنه و دمو خادمه نبی سم حجاب راکته او دا آیات د حجاب را دلیل شوړي د زینب وهبه بدرېم کال یې دتی اپ سورې مې نو هیڅ اول حجاب دي ګرنګلې آیاتو نه سورتي اعزاب سلوور او درې د سورتي نور دي صریحي او دا سوره ده چې کم حدیث کې کوم چایشی نه ذکر کړل نو مبارزه هو دا قوتي او ني بي السلام بيداني پردہ نو ساودر نه هوته نو مبارزه هاو وي چماو کي دي تساودايه حرزي داوچو ستوري مبارک کسره حجاب متضرش نو آيت د حجاب نظر شو دي منش حجاب چا کي نظر شو نو نم کینم داوي دا په اول نذور یو کیسه و درسته یی واقع ده چې مناسبین او پاکه او یا دا خبره و چې عمر اذا هو چې کوم راي و نو هغه ونم نه لشه بس دا یی چې کومه مطالبه کوي په دې شکل چې آیت ال حجام نه دې شیدل اصل کې د عمر زہ هو یوه راي دا چې د نبی زم بیان دې سره د کو نو ځینې د اشخاص هم سوږي نو هغه خبر نه وته شو آیت ال <سؤال> hijab حجاب نه شو په نه پی کېږي دغه نه کېږي البته نور پرده پکې مې د حجاب د پارا موسنيبو دې باب کې ذکر کړلونه مناسبت کې ستزان سر مناسبت نشته رستم مسلم د ستزان مثري کتاب له ادب کې ذکر کړي یو باب نه خدا هغه مخکې مبادري حجابم دی ستزانم دې د دې سره په ښه نور د حجاب اهمیت هغه ډېر ضروری دی خدا او خبره ساتلې چې ګوره د دې خلک د عورت او د حیا او د حجاب پره ات نه کی حیا ځان چې د خپل اعتماد انسان کې خور دی عورت ځان چې د تا و تطور ساتي حجاب ځان جانب ساتلو ساتي باقي خلک بریګنام وي چیرې را دې به زمونه کې مې کولا او مخ ګرځې او مخ په پرده کې نه و سړی چې مخ ځنانو د نور به جاسو کې ځنان حسن او قبه طول <سؤال> برې مخ کړه دې غونې دې بس مخ پټ کړو د مخ دې ولا ولوب بس ارته دې ولا دې نه غزیدا چې هغه نهایت حسینی نو پرتیشن دې شندو حسن برې دې بد شکل نو پټ دې نه و برې تړځ په دې سړي د چھی خزانه تا فصلی باندې ورسته بلې ورې پریشان چری بیاو چې زيدا مخوین مخې خېلې با تا اوسې نه مخ پټ کړو نه کار کړو تړې مخې ورته هغه تړې ویلې د مخو ته ښکار ته مخکارو نه تک ترس او دله تاوار کړا نو ورته چې ودرې گداله وري تخت ته بارو سي دا ټول خواله بدوالې د ممتاز کړي نمر چې چا وندم به ورته دا نو مستشرقینو <ترجمة> دا د خلکو د اسلام خلاف پروګنديري بعض خلک دا وایي چې په حجاب کې زنانو سيادت خرابې د دې زمانی زغالو څو خاړې کړه او د زمانی زنانو څاڅه هغه چې تاسو نه پرده ښه دا اوس که زاري ګرځي دي سيادت نه غرينه خريجو لري بس کله چی زنانه په حجاب کې وتړې په حجاب دا قوتي بدنې په ځای کله چی زنانه به حجاب شن شرب حجاب شو د ارچاد غوري دا ود قوتي کم کمزوري کي په یو ځواني په یورپ کې زيادتي زنانه په اسلام کې لري دا وګړي خدادان شي شوړي چې بس اغيږ لاګال شوې اته زنانه په قایشاد نه اچولای مسلمان نه ولا کوي نه په اسلام کې او چې دا نور پرده شروع کینر اوسونه مضبوط نه نو خبر نه یو کس څنګه غره دی جديده نه سوله پارہ د لباس سا څنګه دی ساخت سمخصه د مقصد جوړول نو خولاو و جوړي او بیا دا ټیلر سره معلومات کول غواړم نور دځو داسمه رجنانه او تنگي او نری اور سیدا ځانې باندې جوړي تاسو خیال لږ تنگي ځانې باندې جوړنه جوړي نری ځانې باندې جوړي دې پیشنی ځ ب نه جوړ چې د وغه ببد نه خل د کار. کو نه.